Resaka antzi irratia piztu Egin zazu aleginia Hemen daukazu eta larun bat Goiz eroko bitamina Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure eginia Badaukagunez mugimendua Kemena gogoa grina aurrera antsetamina MINA larum bat goizeko vitamina. Salo mateuardiro 12tik ordu bietara. Entzun eta zurua sei. egunon entzule maiteok bai eta endaia urruina edo dela horiretatik entzuten gaituzuela, emez badete antxeta minean eta gaur urteko azkeneko egunean ere eskiniko izuego zarko saio <tipen> Bai, da, gaur lurtezar eguna izaki, ba bueno, pentsatu genuen saio berezi bat egitea, batez ere kontutan hartuta, ba ja daramagula denbora, ba saioa eskaintzen larun batero eta beraz eh, eskainiko duguna izango da, ba, ez? Eh, urteak emanduena. Bai, bi mi ja osoan egin dugu erratsaioa. Ba diragunak eh, ba dela goza datu beste, baina neko txukuni bi legera. <laughs> Ordia, etortzik ba gera bisat perko dekatua, baina bueno, lobetioen. Herria herri maiten maitea, zakosta ez truste negarre. zure taldu ditu Ta horretaz gainera, ba urtean zehar eskaini ditu irratsaien errepasoa eginaz gainera, ba bi izango ditugu gau, gaur. E, lehenengoa lelengoa, bon, eh, ordena ola izango den, baina bueno, le bat, eh, Ekaitzanen Samaniegoren e, ezagun batekin izango dugu, ba, bere egoerataz berri emateko, badakizuten bezala, ba kide izatea eta eh, kalerasoatean part hartzea dela ezutzea, ta bueno, bere berri izateko izango da lehenengoa eta bestea, ba, Ibinkarekin, ez? Bai, eh, hain ez dago na dugu Ibinka, bai, oinarriko asambleadako, gazte asambleadako kidereekin itza izango dugu. Bueno, eta berak e, ba, gaztetxan inguruan e, komentatu genun aurreko astean ba, bazela e, asmo bat edo egintzela prentxa aurrekoa gaztetxea larrikatzen onjarriko gaztetxea eta horren inguruan hitz e, egingo dugu e, ibinkak ba, proiektu horren inguruan eta ea e, zer dugun urrengortzera begira. nian betiko moduan eta auturei eutsiz ba hasiko dugu erratsaioa gure berri eta agendarekin ba eta behin berriekin hasiko gera eta bueno, ba, benduak hogeita era joango gera eh an egun hortan e, ba, zera erakurri ziteken 10.000 txikimendu presoen eskubiden aldeko urtarriaren zaztiko mobilizazio hori nagusmentala ebadu urtarrilan 7a presoen eh Eta islarien aldeko manifestazio nazionala deitu da Bilbon Eta bueno, horren arira, ba, atxikimenduak eman dira Amar mila oren hoien e, artean eragile asko Eta hori alderdiak ere, ba, dela, ea maiur, e, aralar, alternativa, ea, ezra bertalea, lab, la, n, eta beste asko Eta bueno, akizuen ba, esatea kolosalaizango da.info Eta zunatxikimenduan batek aukera, ba duztela horrendik este digan berri izango da ere aste honetan ba, usutegiko, ba, jakingo duzuten bezala kukutzako gaztetxearen e, mantzen desalojoaren ostean ba, Donostin okupaturiko etxearen ba ertzaintzak e, pasaren egunean 26an e, hiz izan ere bertatik ba, garo zen e, desalojatzeko esmoz baina ja bertan bizi zirenak edo e, aldegina ziren e, nonbait e, beraiakola era erabakita, Eta, bueno, jakitea, ba, dirudienez, okupazio mugimenduaren kontrako, ba, azken aldian nahiko eraso egoten direla, eta, ba, zaintzak, ba, beste behin ere, kasuenetan uxotekin ere, ba, egin aitzuela desalo joa, baina, bueno, bertako kidekera bakizuten bertan ez egotea, eta, ba, presentatu zesaten. Eta, bueno, ba, hori zanda berria. Digara. eta, bueno, proezoekin eh, jarraituz, ba, esatea Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek eh, ere, ba, proezoek ekipo dutela eskubidea ikasteko, izan ere, 2000 eta behatzean, emantzen, eh, ba, eh, epaiaren eh, arabera, eh, ikasleauek zuten eskubiderik eh, bertana edo EH1 eh, ikasteko, eta, bueno, ba, beintzat gaur egun, ikusi denez, ba, eh, ba aldatu eginda... EFAia eta orain bai dutela ikasteko eskubidea Eta hori ba, dirudien ez da Euskal Herriko unior txitatea Pozikagartu da Epaiaaren aurrean no Ero baita ere, loturikan, abendoko itaz hortzean, ba, gazteekin loturikan kasuanetan, ba, e, aurreko batean aipatu genuen, nola segikokiak kokideak izateagateikan e, atxilotutako gazte batzuek, ba, aske utziak izan ziren, nire kargurik gabe, baina gazte honen esanetan, e, ez dute bakarrik absoluzio hartuko baizik zik eta bere enkontrako, e, torturak izan direla honatu arte, ez, ez dira galdituko, bere rekurtsoetan, ze gazte hauek e, aitortu dutenez, e, atxiloketan e, benetako inpernoa pasaba itzuten, Torturekin, eta, mo, tortura fisiko eta psikologikoarekin eta, bueno, ba, beraz, e, beraiak esan dutenez ez direla absoluzioarekin e, geldituko ba, aske gelditza, ez baizik eta beraiak bukara arte jonai dutela, eta tortura kasuak eman direla onartu arte ez direla geldituko ta baita berri izan da, ba ja inguru giroarekin lotorikan eta berri penagarria, ba balitekeela Garoinia meretzi arte irekia egotea. Dirudienez, eh ba basorengarrian egin zuten estudio bat eh irekia egontekein eh ikuskatzeko edo, baina orain ba PPkoa Ferrirrela ba dirudienez e, intentsio badute, ba, ikusirik emandako emaitza edo bereiak esaten duten ez ona izan dela, Baionako zentra nuklearra 2009 arte ireke izateko. Eh Naiko Revuelo eh, Naiko Revuelo eh Isandu eta gainera gora zi da Baiona 40 urtetik gora dituela, ja da es fa focushima gero nik ez dakit ze zentra segurua den eh? baina bueno berok urtetik gora izan da ba nik uste zarkituara izango dela eta joe bea meretzi arte ba prorogatzea -pro bere bizitza ba segurasksi kaltegarri izango dela eta beraz ba adi honek ba, era erantzuna izango baitu ba mobilizazioetan eta kritiketan Your mind, your body, dance and eta hori da gaurkoz berrien inguruan eh, mandugun guztia eta orain agendarekin hasiko eh, gera ba jendarekin hasita ba gorko egunean ere ba 12er dietan, hauda hemendi minutu barru mozkune presonaldeko kontzentrazioa egingo da. Beraztan inguran bat zaudet erosketak egiten edo ez dakite batean guent zuten, ba badakezu minututan hasiko dela konzentrazioa Ta bueno, urtarrabeko gainera bai, ba arratsaldean autear bigarren San Silvestre lasterketa hasiko da eh, oinarbiko San Pedro Kaletik eta Gerroba amatzeko ba, gaurko eggunean ordu bat aterditan, horia targiako batean ja, bi mila eta hamabigarren urtean, ba, bueno, San Juanen presoen aldeko brindisa egingo da urtero bezala, ba, beti bezala gure kiez dauden guztiiek horritzeko. Baitare, gogoratzea, baurtariak zazpian, larun bat adela harikan, manifestazio nazilera deitua, deitua dagola, kaleak bete kartzelak ustutzeko lelopean, e, periso eta izlarion aldekoa, eta e, manifestazio hau bilboan izango dela, riegatik abiatuta, arrotsaldeko bosterdietan. E, Autoguizak badira apuntatzeko, eazian, gaztetxean, eta pentsatzut, zumbilan, ez, elatze eta elkartean, landotxan. Kabigorrin ere kabigorrin kabi ere badago papera. Kabigorrin ere beraz animatu zaitezte eta puntatu zaitezte eta autobusan denok batera ba esan bezala kaleak bete kartzela gustutzeko. Eta bueno, batortzurrok ez dago nada dagoeneko Euskal Herri guztian eta aurten ere bertara baz, beste 13. edizioa egin dute. Horengoan e, atarrabian izango da Urkarriaren segean eta zaztian Eta, ba, konzertuei dagozionez e, Asko eta asko dira Ez, ez dugu guzti errenda Hemen Berritxarrak, hola buruz, seguro Eta, ez da getu <risa> Berritxarrak, <risa> denegin da <risa> Oma, porko, lomestu edalde guztiak Eta, brometean, harina izaduriz Eta <risa> sí. Bueno, ba, horita risa, Zarrerak, eh. ba, daude, aztean, salgai Kabi, bai. gorrin, kabi gorrin, esakai gorrin, zumbianetzaki baren. Zabia. No, bueno, ba, Bona, azte... Bilaitzazue, eh? gogoa no, batzute guteko bilatu. Bera, zuri, betaz berrenda interneten dakaztote ere, baina, bueno, horretzea tortsurrok dela urkarriak segin eta aztean. Zerruna, Ya no poco la valo vale con todo italiano negro que te van metiendo hasta que el demonio no lo entiendo negro si algo que te van metiendo hasta que el que mande no lo entiendo Eta bueno, berriak eta agenda gota ostean ere, ba, gure partez berria edo naia edo, bueno, gauza da ba, egiten dugu saioa iruren artean, mariano dornakuta nere artean, eta bueno, ba, gu kolaboratzaile bila biltzen ari garela, bilatzen ari garela kolaboratzaileak. Gobeztelako paitzuna jator, guapo, politak eta... Gero hori ez du esaten, gero hori ez du esaten, hey, esaten du antena baina. Gute esala, esaten. eh? <laughs> gero antenatik anparaz du erizango. Bueno, a gusto nosotemos duda, a cañera, va, egui a de humor agustía, o sea que, gobezte la comprechona zora garri ekin egone duzu, es duzu, asco de gimbear, va, carrika, y muri contacto no a Anjarri, no la duris. A mellarenvidez, anchoetamina, <risas> arroba, cochondo, Joseina, eh, anchoetamina, arroba, gmail.com, joder, ori, nigra de huerdia, gawen ya, esto será, <laughs> ba, igual obete horrela, eta galditzen garan un baite, no pasatzen zara emendikar. Eta, bueno, ez zer da kolaborazio batek egitea? Zer da kolaborazio batek egitea? Definizion de la Real Academia, <laughs> uniduzu? E, ez, zer dengo eskatzen duguna, askotan ez da ba. gizu, zer da bilatzen dena? Ba, bilatzen dugu gehien bat, jendea, ba, e, irunen artean, ba, igual askoetan ez gara iristen leku zitara, eta baliteke ba, jende gazte, gazte edo, esain gazte, baina, bueno, Uste kolumpiando otra vez <risa> Bueno, bilatzen duguna da jendea zerbait kontatzeko daukana edo uste duena, ba, gure saioa entzunda ba, zerbait fantadiona eta prestengoko litzatekena ba, laguntzera tal hori betetzen Adibidez Adibidez eh. Adibidez, Adibidez, dornako? Ba, talde bat daukat eta gainera ezago zagozitut inguruko talde asko eta e, gustu ez dira komentatzen Ba, etorreta komenta tutalde bat, ilagetan bein Gedo, adibidez, eh, nik uste dute berrik pilagatez direla iristen, nere derritikan Ba, detuko dute astean ah, bein, edo biestetik bein, ere herriko berriak emateko zuei Hori, kolaborazioa Kedo... si bai, izabalik dagoela, onda ribi, irun, urruña, endaia Ebe bai, geien bat Geien bat hori, eh, da gure zona de influencia, ya dugu York, Hombre, bai. Nova York, Delhi Nova York, Delhi, baditugu kontaktu hor baditugu, ja Bai, bai baten bat, ja bera, bera, esan dugu ez ez Zuezoi txoko bat, irekitzeko Baina, bari, bap, ez dela Ez zer behal zehazki ez, ez Gehien bat ikusteazen inguruan e, Gauzak e, komunikatzeko tresna emendu zuela bueno, ba, Dela prestapeneo zutela alor kultura la, Dela alor e, e, ba, Berriak emateko zuen Inguruko berriak dela eta e, ba, orokorrean gazteta or, e, or, e, gai oro onartua dago nahi duten e, ba denbora tartarekin dela astero dela via static vein dela jabetan behin dela azul putenean e Bestela lotxan batean maiztu darrretiz ikizegitea hasila batean email bidez informazioa bidatze ere badago Hau da oso irekia dela eta batez ere dela zuekin batera informazioa zabaltzeko eskainzaz. Ikarlana, ikarlana eta ez dugula inor jaten, eh? Antzeko kontrakoa dirudien arren Oso gatzarra gara Bai? Si. Baitzera Baitzera Bueno, ya, ba, Gertu dugu 12 erdiak, bezala gure jarraitzaile sutsuak orain hilen aldizoa hartzen dugu. Ba, alabedik, alabedik. Ala alabedik. Ala jarriko da segituan, ba berritxo batzuk ematen eta bueno, Gure irratia igual, eh. Pa ah, gure irratia. Oh. Gure irratia bai, bai. Eh, bueno. Gustuen, ba, donator geindez, asko gobaño, asko animatugu. <laughs> Bueno, ne, ni baino beto ez Tornakun baino bete guan Ni baino beto ez, jo le dixan xa Eta bueno, hori, bat txen aldi hartuko dugula Eta gero garela zuekin berriro Ordua eta gorden gutxitan, gero arte! Ostira dero, antxeta irratian Zortzitatik bederazitara Bidazoa atxak punzaioa Luken, hori da... Dei bau lagun bat deitzen denla, luken... Ah, ef, luke. Jendeak eh? ori nahi luke, jendeak eh? ori nahi du. Eh? Ah, hosti, luken. Antxeta irratia, larogeitamar.bos Lakaxi eta gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. iruvibikoitza.laxita.org Ba, bueno, hemen entzuten duzute dornakua besten, ja, itzuli gara e, Eztakit, ez, bueno, bai, ori, itzuli gara, eskaz nahi zongi entzuten, margatu Eta, bueno, ba, esan bezala, orain elkarrizketa entxando izango da e, Orain elkarrizketa txanda izango da, eta, bueno, dago e, Eskaz, edago Marianoen showa berriro martxan, eta nago goliatzen, ja, porque entzuten nahi zizki, bapatean atope, eta, bai Eta, bueno, lehenko elkarrizketa ibinkarekin izango dugu, ez tala baie aurreko astean gomentatu genon, ba, beraien web, -we, uno, blogean badokate ba, proiektu guztiak PDFean, negizan ez gero, eta bueno, ba berak argituko digo eh tratago gaztetchea Oñorriko gazpetzaren proiektuaren nondik norakoak eta eta bueno, ba, esaten diguten aurrengo urterako benetan e, urtea hongi hasten dugun, e, ba eta usotegi eh den kasuak ikusiozten, ba a ber benetan berri onbat. Seu y sin maquillan Yo abataz, sin <tose> Ba bueno, eh urtezar egunean ez bereiena izan daiteken bezala, araza ditu telefono kontaktuak keiteko, kaso ibinka jaunarekin Kaiunarekin araza ditugu, entzuten badago, egon telefonari mesedez atzearaz autodubula conecta contacta ibinkarekin orduan e, 5 minutu itzengo ditugu txiko saituztugu musikarekin edo agian hasiko gara arrancatuko dugu gure betiko saekin <gurra> <gurra> e, meubi baina bueno itzengo ba, itzengo gordu bat arte eta musikita biskatutziko dugu arasei pentsatzen dugu merezi duela ibinkak esan barduena entzutea ondareko gaztetxarena dela ta eta beraz e, nikuste 5 minutu itzite da ez dela datua orozena. No? Ez da ez da ez bueno, e, musikita politja ez dago, e, bozuinu tu barru saihatuko e, gera edikekin hitz egiten. No? Ba, aberrgia de musikarena. Eh? Orantze arte. ustean denez, ez dugu lortzen iminkarekin kontaktatzea, beran dago segiatuko gara, eta ba, oraine beste gauza bati eutxiko diogu, ba ipatu bezala, bimila eta maikagarren urte oso ontan zehar, larun bat zuen larun bat goizotako izan gara, eta hori dela eta, ba, horren errepasotxo bat ingo dugu, uste merezi duela eta asuetan ez, politxaga ba, album hori begiratzea. Eta hori itaraztea egindakoan kasartze edo komentarioak Hori da, ito gure bai, gure marionaren xauak eta bestelakoak ere Dornakuren xaua, nere, nere showa? Hori da, buharia gera xauetan <laughs> Eta, bueno, ba, e, así, urtea ziken hon, nahiko ondo Egen genuen e, amargarren urte horrena, antxeta aminarena hori e, e, amar urte egin zituen eh? 2012a Mi garren urte hontan? Hoixe, eh? eta bertan izan gerituen pertsona ezberdinak atxetamina egin dutena. Bai, hasitaz lozibetikan ba no gaur egun arte goemon da dela eta asko eta asko izan dira horri hori direnak. Bai, da estilo ezberdinetan ere bakoitzak ere pertsonalitatea ematen eh, dio, ez? <gay> pa muestro un botón, ¿se atiende? Horria. Ja. Ta groba, bueno, segi tugu genon, ba gore ba, greba orokorrekin, orceneterekin hitz egin genun. Gero bereskuratu genon rata de dos patas. Bai, hori ainararen gomendio bat izantzen, Santzigulaba bazegoan lehen garaibatean ratas de dos patas egiten genuen, eta oso interesgarria ta giasan eskertu den dugu pilla bat hori. Bai, eta horrerare hasi ginen ba ba at atso, zalenako bai eta gori egongo goran e e e e e e e zabaltzen, ze hori azken goizeguna ere komendatu genuen. E, eta gero baita e, ba dela ezkuntzarloan ere esakon duenun, horre euskal herriak bere eskolako kide batekin mintzatu ginen hori da. gero ba doktor Amor ere berrezperatu genun baina etzuen asko iraun doktor Ramorrek Ez, baina bueno, kontxe ju kuriosak ematen zeituen behitzat ba erire pixka xo bat zenez ba egitzeko ja, ba, iru xo ba laugarren batxartu genuen hori da eta gero ba politiko kiere ba urte gainera izandaz e, sortu eta bildurekin hor ere komentatutzu joan gara, ez? prozesua. Mm, bai. Gero bai eta ba emakumei iragokionez ba eh feministarekin hitz egindugu askotan, dela martxoak 8 beste gauzen ekimenen bat edo bueno, puntu beltzen proiektuenguruan. Ba, bueno, ines nesoretza ja noni. Añada balita lan da jaietaz. Men jaietaz. Gero, eh ba preso edo eh gace achilo que asko mintzatu berri dugu, tamalez. Bai, hori dirudienes egoera berriarekin ere gazteo crudo ba, du crudel. Gordi. Gordi, gordi, gordi. Eskaltzen dira donako, ba geizote nik hanka sartuta donako du hori ere urte osoko gauza izandu. Ando begini iztegi azkaño luskara. Eta. Hogero gaus, ba, no Ba, ben, ben, ben, ben. hori. <laughs> gero hori, pero soy dando una, este, pero soy quien ni oriza ni ispura. Ispura eta besteak hori e, txialdian. Bai, hori komentatu genuen, eh, gero ere, ai, gero Ira Titobarekin ere egon bai. ginian, indaian bertan egontzenean. Hori da. Gero, eh ba, eh errepresio da gokionen ze, ba gero, so, kortasumatia nola esateko, bai, e, gausazkoaz. Errepresio ba gaztetxea, galdakoko gaztetxearen desalojo ilegala zitzen genun, kukutzkoaz. Kukutzkoaz hasienun kurtzoa horrekin, niko gaitzi bainon ondo baina raizki. Horria, guongita kukutzkoaz. <laughs> Eta, eta, bueno, ere komentatu genunia Irrati saioi dago ginez, ba, Irolako Irratia itxin nahi izan zuten Kurtxoas giren, udaletxeak emandako lokala zelako. Ba, baimenak eta ez da itzaz zideela medio, bueno, eskusa gauza beti bezala, ba, aitzakia jartzen dituzte ez, interesatzen dizai ona, eta Irola pairatu zuen horietako bat Bai, eta irolak, eh, bueno, egun martxan jarraitzen du. Osea que bueno, hori gai zuen mintzat, eta gero iretsaioi dagokionez, ere egin genun beste bat, eh, ba gazti iretsaioi dagokionez, eh, itze gazte zaparradaz, eh, itze egin genun egiten da eh, Lapurdin. Mhm. Mm Lapurdi, Lapurdi kon Kontakto kontaktu jarri genela. Bai, eta gero eh, eh gazte eh, gazte Irabili uinak barkatu. Irabili irauli uinak. Irabili uinak eh bait ere ba beste errtsaioa da gazirrtsaioa, gaur egune ez da egiten, baina Euskal Herriaan egiten zen errtsaioa zen. Gero ez hori errtsai irrati dagokien eta baitere ere bai, be ukitu ditugu, ez? Eh gaztea asko gure inguruan, uh -huh. de la urruniakoa, e, irungoa, bueno, ez dago. Irungoen ez dago gasta samaladari. Pena baña mai gogor hemen hori eh, irungoen eh, bozeramaieak eh, gauskotan baina bestela ere ba beriek e, ekimen asko egin dituztenak es e, anti antifeekin antifeekin antifeekin egon geñan sola sean edo bueno antifeagunantola zu hori da ni ja, e, gero ekimenasterriak ere marasma Egia da torri sanona garazi ta komentatu zigun pixat ziren egiten marasmako kideak aiz emaitonorio eh, gaineratra sirenas irun maian mhm uh -huh. Gero eh, politikari hau txizere gernikako akordioa zitzen genun eako kidea den jokinekin, gaur egun bilduko zinagotzea dena, gero hortaz bain ere eh, askapenak ineritzen genuen, Mhm, mm alkanpo ne agerraldian, o bueno, crítico, eh, imaginario, imaginario dendaren orkakoan, ikusten duzuten ez jorratu dugu denetik. Bai, gero ere itziazioekin ere egin alkarrizketa bat, Egin bai? gainera sexual herria atera du, ez, eh, ei liburua. Ba. Mm -hmm. Gero Jaion, egin nosaio berezia Jaionetzako eta gaztetxantzako, Jaiondak esan moduan Jaiondia da. Jaion. Horria. <laughs> gero, ba, jode, uste goza pillabat matchintosh eta nice. Andai Enda tsela en daiaiko bazte asamblea da eh gasoñariko bazte asambleak superportuan inguran egin duena eh futbol Via Sue Jack Via Sue Jack futbolpeta lortu genoa elkarrizketa batzuk Donostin eta Madrilen zauden bi pertsonekin Tapiskata piskata saltzea nola zen gauza Gero bait ere hori ba azatea hobekeri e, ere jarraipena egin diogela pizka gutxu berez astapenetatik guk e, eraiekin kontaktuan jarri ginen ba Donostiko asamblea 4. egunean zera makinean bulebarrean ta bueno gaur ere jarraitzen dute martxan bai Irunen e, donostian ez daik it oso gita galdu eta pista ta, baina e... Barcelona eta Madrillen dakigu horiendik andarra badutela e Eta, bueno, batzakite... Eh, gero... Ematudu pizkaldokura, baina... Nora. Baina, Asturias, eraino ere, joan ginen, Asturiasko gazte batzuekin itzaitera. Baitzen zara, emantzaitela, Kristoan arazo pilla, egineizuten ba, jaialdia, eta, bueno, ba, beraien gazteguna, ez da, izango zen. De, meharreaz, zen. Hori da, Asturiasko... Bai. Darregu taldeak. Gero batzaiak, edo, bolako zorraik, labur bilduz. Bai, hori, talde hau, ba, hori independentista, sozialista da, eta, bueno, ba... Ala, bade, ez dut ere komentatu zen. Bai eta zagutu, zen ni bezaten ni zagutzen sobera Ez? Tuko ez ni jo na baina zagutut ez autu orduan. Eta bueno, ba, jarraitzeko ere, ba ikasleekin ere asko sakondu dugu, aipatu ba, bezala, ba, ebekoekin eb egin dugun moduan, ba izan zela, edola gutxi edo hori ikasuna zartekoguna. Gero de ikaslea abertzaleak ikaslegun antolatu zuen e, Bilabonan, uh -huh. e, Dula gutxi, baitere komentatzea muruzketan inguran iretza egiterakoan, ba, ikasketen arloa sakondu dugula, ez? E, askotan, ba e, publiko baterako bidea mozten delako ikaslea da dela <laughs> Ikaslea garelako Bizitzan zer ikasten da momentu hori kasa gara dena. Ah, bueno, ahí ha quedado eso. Ahí Platón. <laughs> eh, ni gusto baiet, ez? Azkenian, bueno, agianan, bai, o sea, e, publiko bate eta larotua, ni naizenen makarra dagoen horrengoz. Vean. Bestaklanga be gaude, zein baragoa. Eta uno gero generali dagokinez ere biligera, ez General orolak aztertzen. Uh -huh. Eta gero kidu matx lantzen kolaborazio historikoa. Hori da, matx lantz etorri zen bi aldizrainera, ez? Eta torri, hai, hai. bat izan zen konstituziona eta oestea Estatutuarena Zerena? Ez? Estatutuarena donako. Bai, hai. bai, hori Gernikako arbola orri. Gernikako arbola, arbola. Ba hori etorri zenbantzela, zespikatzea ba, bia Ba Bai, bai ta... Zinen txufes, eh, por merizios propia Agon ere Ezako erasoa izan da Ez, maatxenera nahi edat horregatik aina saten du Abai, ah, ez genekin <laughs> ba Ba da kitzokak gizutela ezekite, noreretan dago Txule batek ezu zetan jakin behal maatxen Lantzat horregatik aina nahi edin nikan Ba, atzopan karta bat ikusin un karta <laughs> <laughs> <laughs> Ez, bueno, pixka datxon dago Xe, Bai, bai <t> <laughs> Diga, <laughs> oso konten Zai, txatik <laughs> Soia ez dago, baina alde bitara bai osake Illa rapatua daukazulako Ah Bueno, enrinonas eran deito de tais que bueno, hitzat. Estaba bueno, va, ba, horia pizkat eh gure hitzetan esaten da duguna, baina guk ere egon gera pizkot eh ba, bestiarratzbetatikant satitxoak hartzen nolako errepasotxo bat egiteko behar bada, ez, e, auditiboagoa. Oida, eta azkenen amen hau da, zemen bi tipo itzketan, eta zitzketan, eta beraien lorea gutatzen. Ti... Oi, joder. Matxista, matxista! Tipo tipa. Bin mutil, bin gazte. Oso ondo, broa txatu ezagun euskararen genero ezan ez eta euskalte ez egin. Horri baietu dela ulertu. Euskalte indiak genero jarriz izkio nizenei, euskal izenei. Hama juru horain ezaginten eskana edo mutilana, mutilana ez dut. Berez, euskarazko izenak, Aintzinakoak edo bintzat ez dute sexurik Arkaitz balio du bain, niretzako Nik niretzkari jarri gara alko nioke eh? Ez du niretzat arkaitz ba, e, Euskaltzen diak jarri dio Euskaltzen diak tontoa. E, tontoa da Eta hirik nik asatentu balako, eh Baina <laughs> Ez bai Egia sanan Puntu de xente galdu ditula Baina, bueno, e, zentu batuz bergire gure aurreko gai ean Ba, gure desbario, des aurre urtan zaharrikuz dute Desbario, astengara zerbait eta bukatzen dugu beste leku gata Horri da Ba, bueno, ba, aurreko entzundu zute Gazasko egitzen ditugu Bino, norain entzongo zuten Mosketa txiki hau betan Horretuko Zenba egite egun ta, Gure jarraitzaileak izan baldin mazarete Bimila amaika urte honetan Ba, zuen egoerak ere Pertsonalki ikusiko zute Zuen burua, ezakit igual momentu bako etxean Edo, ezakit Aki oraitu, nezu dena. Da, lekur ba, hmm. eta, ba, ba, ba, eta Eta claro, ba, le lengo hasi ziren botak eta laiko ez? Urten Ba, urtenabetik eta ez zaik zer horman kontra eta perdi hola laiko portiz, eh? Noi ba, claro, ja, el dusanean abokatua, ba, suo apurbete harritu ziren, se ze, zerdien espero alango zeratik, esal, abokatu balduko zeniko yeah, ze koituratzen. <laughs> Etarduen claro, abokatuak izan galdezka, ba, ea, aginduren bat, baigoan hori ordiez alojaiteko eh uh no -huh. noren eh agindupean egiten sar operazio hori eta claro va ba, urte isutu sirente astea zu eta ba, go ba, agindurik <risa> <risa> Esto, bon, e, iratizko agindurik ez epaiarrena ez alkatera ez inorena bezek <risa> eh? grasiz ilegal azken ez eta... bai bai principio bai tarde bai. <risa> <risa> bai. e, madri va egin zara azkenean per claro asi siden ezaten berai go zera ertzainako hiru lau patrulla Eta, bueno, bazaten erango zituztela etxilotuak barrukoak, eta, bueno, azkenean hemosan desalojoa, baina, bueno, justiz ilegala, eh? Mm -hmm. Eta hori, ba hori izan, ladun bat ganderako gauean, mm -hmm. eta hori, eta jaigandean ganderan eguna esarro, bueno, egintzean asamblea bat, eta, bueno, azizan, ba erritik, ba, erritik gartelak eta egiten hori, ba, hori zaldatzen, eh? Zeran emazen desalojoa. Pues creo que lo primero que habría que decir, ...que la gente vaya por lo que pueda. Hola, yo me llamo Martín y quiero proponer que los políticos cobren su sueldo... ...como es la el sueldo mensual medio de los ciudadanos en su comunidad autónoma donde viva cada político...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 Bueno, eta esan bezala ba, Donostiko e, bulebarreko mugimendu ezberdinak ere ba orain entzun duzu izan ere Donostiko bulebarrean izendako asamblea baten zenbait eh ba proposamen tart, proposamen hiei bai, parte hartu izan dira eta orain telefono zitz egin gidu zuzenean bertako neska batekin e, bai an Eko esten denezez Guta telefonoa, lehen esan dugu Guta telefonoa, ezkerazan gira Orain, ba, orain bai, kaixo, e guardion I, Kaixo, guardion e Ba, esan ba, bezala e, Zu ea, donostiko Asamladan e, biliz zera eh? ba. ba, ba, Bai Bai, bai, ementxerago, momentu Orain txen, ozera ando ba. Zuzteneko ba. transmisio Bai Bai ba. Eta, bueno, ba, ez asteko hori izan bat denbora dara mazdu, noiztikan urbindu zarela eta, ba, pixkat ere kontatu zintzuk izan diren arrazoiak? Bai, bueno, e, asamblea bat pixkaba txortu zan, e, bueno, lehenengo bilera azteartean egintzen, azteartea txaldean, <totipan> eta izantzen, bueno, bai ikusita bai Madriden bai Madrid bueno, bai bai, e, ba, bai, eh gandelko manifestaldiaren ondoren, bai Madriden sortuta mugimenta, bueno, bera besteditara Zabaluz, ba hemen ere plantatu izan hori, taia izan astas CMEan, hemen gelditzea, ba hori es, eguna pasatzen, orduan gaur izango ditake, ba hori ba, bai, laugarren eguna, hemen gaudena, <totipan> eta bueno, eta arrazoiak izo handia ba pizka bat hori es, eh, eh bueno, eh, de hecho, diagnóstiko taldearen izena da ba, eh irritarra zerretuak eta no, no. pizkat dira hori da razoia razo, baia, mm -hmm. bueno, banaiko eh cocoteraño gaudela eta bueno, ba, pizkat protesta eta pizka jakin ostea, hori ba, ori, ba, ba, bueno, ba gaudela dos egiten ari beren gauzaekin, ez gaudela gustora ba, momentontan momentotanta pizgaren piztarekin eta aldaketa banai begula. Mm -hmm. Eta eta hori da pizka ba, hori eh erremikatzen e, ari e, guztiz eh, bueno, ba, bere, bueno, Gsuite da, Gsuite, eh bueno, ba, eta bere modua du lertzeko, baina benak bai argi daukaguna da hori aldaketa ba, behar dugula eh? Eta bueno, bat piskada hori aldarrikatzeko. Eta aipatu dugun bezala, eh oraintze Asturia saldera joango bertan eh ba, DMR egun ospatzea zelarik eta bar, eh ba Zerrutaldeak antoladuriko egun bat, bertako gaztein eventistak iraltzaile eta sozialistena. Está bueno, y Entonces, eh, como antes has comentado el eh, DMR es un festival y un poco para situarnos en, o sea, cómo se plantea o tal, eh se se Mocedad, Mierzo, ¿no? sí. a nivel estatal, ¿no? El Día de la Juventud Revolucionario pues nace eh, como una iniciativa de homenaje a los revolucionarios de, de Asturias de 1934. Uh -huh. Entonces, en base a eso, se, se presenta una serie de actividades culturales y musicales para ofrecer un ocio alternativo a la juventud asturiana. Uh -huh. Ese es el, el espíritu con el que nació el Día de la Museo Revolucionario. Por ejemplo, este año teníamos pues un amagüesto, que es eh, eh, con castaña, sidra... es un, una, haso kultura literal desde la tradición asturiana. Mm. Eh eso también nos lo prohibieron. Bueno, eta bat amalez, e, jarraitu beharko dugu horrenikan, ba eh ba indar egiten dituzten ba represio ekintzaekin, zeren eta entzunitzenen dut dute irolei ratia irratie aske asamblea eta autokudeatuaren inguruko eh para ba, gertakariak izan ere ba irrati hau e, Bilbon dagoen irratia aske bat da eta ba, bertan eh ba, jendeari basera batean eh modu eh bortitzen zituzten e, Bertaran sartu egin bueno orero bete komentatuko dizue hemendikan gero jarriko dugu grabazio bat ba bertako bikideri egindako ba elkarrezketa batekoak Ba bono, ba, behin garatetu zutenaren araberakoa, ba hori ba gerratia gutxi itxi nahi dute eta orain ba Bilboko udala kaparra bortez e, indarren den hitzarmena autzi du eta ba 10 e, apelazioa egiteko epea emandie emandie Irola erretikok kideei, ba 10 egun hutsaiaren e, 21etik astet ziren beraz ba, martxo hasieran edo baia apelazioa egiteko Ba, aukera galduko dute eta ba beraiek esan dutenez ba, ez dutela inungo zalantzarik irola erratieak e, duen lokalari austeko eta ba beraiek e, tinko jarrituko dutela beraien lekuan bai, eta ba azteru duten 25 urte bete dituzte orden eta beraien 25 urte urrena ere beteatzeko asmo irmoa dute beraz ba, ikusten denez naiz eta e, Bilboko udalak olako ba pateko, e, ba, zagit, ba, pateko Erabaki hartu duen bai eta ber manitu nargudioak oso izan, ba beraiek diotenez ba, ematen dituzten argudioak benetan ba zentu zentu gabekoak dira eta ba bueno ipurtzen duen ipurtzen denez beraiek e, ba beraien betiko maltzarekin jarraitzeko asmo dute eta ez dutela bainolako kasurik egingo horrelako erasoei. <mintzun> akar bate bueno, le gea entzun fedea en su tendencia sei maiuba gai ba, egin dugun aukerak eta edo tornakuk tornakuk aukerak eta zakin nabaritu den baina dena tornakoren ahotsa denetan ni ez naiz agertzen kasik bueno, egin da lelego zatia dira geiago eta bueno mai ba, entzuten agora ez dugu meren galdakako gastitzeko kidea Gero entzun dugu, bairo leherratiena bukatu dugu entzunzen orain. Asturiaseko lagunena ere, entzun izan dugu, bertan Bye. Ta azkenean konturatzeko, gu ere igual ezgen, ezgerar askotan konturatzen eh, egiten dugun eksaioa Ba zenbat eraino eta kontaktua egiten ditugun azkenean Ba irratiaren eskuzarekin, ba asturias eraino bukatu dugunik, asturiasen behintzat ez dut ezagunik ta jo, bueno, familia bai, baina bueno, Asturiaseen bukatu dugu elkarrizketa bat egiten, eh ere ba arrotza izan daiteke ek askotan, baina bukatu genuen elkarrizketa bat egiten. Da ez da kit. Ba, bai azkenan hori irratsaioaren eh esan bezala ez bukatzen duzu gaietatik an eta lekuetatik tiraka eta, eta hori baina Esan bezala ba kolaborazioa eskertzen dira askoz, eh Neiz eta asko leku askotara iritsi e, Faltan sumatzen da Ere ba, beste Lekua askotako utxune Gusten da ez Eta baina bueno, horretik anongi Hobetzeko asmoarekin ez aurten ere Hori La jara salva, cojen bioza, alzana den abisal da berdan luena ritmo, ha, aitena itenis kontzatixua, dai socai, makrana kolekoko askelukodu, hau gena wai, ugaxen da dura premiaz, kugadari yenoldar, yenotrep tuanisanek lavare, lalala wohol, eske gaxenidei kawargia pizuri, biozta gaxa kuduoriak, manikuru, Dakazena, pena, pena, ez kordena, dezatela, da casa nice ugari da koketarita solarium pena y pena clash membrane ecoti conta biozone coordena piruca de satela suare quin dar zundra manera ninguruan lanen ni ibilden gaztea dugu eta ba bueno eh es daikete <risa> Baina ben dikana hori oso gai zabalada, esamestela horreko aneregontze ondorioen arkiterapena, que Moskuko plaza dena artillez bori bo, ingoetuta zegoen, eixo arrezko... Artille edo amara zen hori, es? Bueno, bai. Bai es? Artillez egindako armiar masare. <laughs> A horria. A horria. A miernas area. <risa> e, ikusi zen beharra edo gazteengana jotzeko beharra ikusi zen. Gazteek inoiz ez, ez diegulako galdetu gazteei. Eh beraien arazak zaintzu diren, ez eta ba, pixka bat e, gazteek ikustezaten zaten arazo batzuk beraiena bakarrik izango direla, baina beste batzuk ba mankomunean dauzkagula eta ba orain Elkarrezketa guzti horiek bildu ondoren eh da eh ondorioa ba horiek eh zabaltzeak, ba horreta azkonturatu daitezen. Arazoak aman comun, arazo aman comunadura. Ba, bueno, eh le nego gara askapenak okiderekin, eh ez leño al ba Zaa, e, gaur antifeke unantoratu dutela eta bueno, ustez e, telefonaren bestaldean e, antifetako kide bat dugu e, Gorka? Gor e, uer, uerdeon, gorka e, erdia, Gorka <risa> Gorka erdago Momento neta <risa> Ba, ez, dirudien ez daren txebertan ez Basta que ni gartzea ba. Bueno, ba, fa, utz tekniko Hago ba, eta kukutza eren espirituakin jarritzean eta azkenean bera egin ez da esolo joa auki eta ba, bueno, orain komentatuko dugu gutxora bera nondekan joan diran tiro guztiabek baina beti izan dutela jarrera bat ere beti olako erasun horrean eras, erantzute jarraitzeko jarrera baina bai eta ez horpegionarekin eta honmoreonarekin eta guazen gure izakerarekin jarritzera orduan horrekin ba, geletuko nintzatek ere bai eta peska bat zentzorian batean Mona nenga bueno, de eso da luz el aldu gera azkenean, abrilak 22 eta Antxeta meina leku guztietan dago hemen ere hemen etorri da gorkoan, goizean goizetikan eta bueno, hemen dugu e, irungo neska bat, e, Kaixo Jone, Kaixo egun on dornaku, egun on eta bueno, ba komentatu igozu nola joan den Kontigo estube bizkando la joan den, e, bidaia onoraino, eh? Ba, bueno, nahiko, ondo egia esan, etorri da autobusa ez dakiz herritatik anzitore, etorri da lande txara, iritsi da, sortzi, terdiak e, inguru, eta, eta, bueno, gero, e, e, etorri gara donostira, eta donostitik anatera geha behatzi nedola, eta nedola, eta, bueno, iritsi gara, bueno, galditu gaituzte nazionalek, eta, bueno, identifikatugu gaituzte DNA, bueno, milen hori ja espero genuen ez, eta gero, beste kontrol bat zipaiena, Eta, bueno, hiekez gaitu gilditu, e, uste gilditu, uste dut dia emanotela biso batak besteari Eta... Eta Carlana egonda beraz, beraien artean, ez? Eh? Bai, bai, beraien artean ikusten daba, ari direla sortzen horrelako beste, beste harreman mota batzuk, ez? Beste, seabat, beste kontzeptu bat, ez? Eta unget hori gasteo Iritxila bat zintzalto eguna Iritxila zora duzera Ostopoak ostopo hemen gara Gaste moviment dutok ideo Elkarra ikan Euskarak, badu gortokuneratua proposaten bitxotua ederra, ikusi eta ikasi. Horretan adatuz, ikustera eta ikazdera, baina ez da ikintzuek, tontoen irakazdera. Elkarra inandik ikazdera baizi. Hauzolana, Elkarra lana, eta koherentzia dira, gaurkoan, gure eztegian, ditugu nita. Martín Ugalde, altapen gratikoa edarra entzion, ben aurrari Elkarra eta kolektivitatearen garrantzia, Hone la zioen Zodat basura, eta garretzatu agar bat Zagiatu zaitz erdilikak urtzen Grazi Zira, orain, zodat loritzere Eta garretzak urbosta da Zagiatu zaitz guztiak batera urtzen Hale ginduzten, baina ez zuen lor Bueno eta lehenai patu bezala eh, ondarriko azta sonblaka batekin Egingo eh, genuela elkarrizketa eh, Gaur ondarri bino jota jugakude, kaixo ibinka Kaixo, grazatzen Hombre, bengoz lortu zaituko konektatzea, ez? ba haskenean. Da bueno, ba lenesan dizut pixkat aurreratzen bezala, ba, Pixkate, komentatzeko igual e, ekimena eh gaur ze den ingurua naizaten eta ze ekimena ezberdin janturat dituzuten. Oia, gaur ara janturatu duna, ingenera aldeko jai bat. Gure, gure, eh, gauza txiki batan antolatu dugu, Baskari bat izakoena, eta azi gera errezan behar batekin. Eta mar bat lagun inguru, inguruan gaur egin zabaidazten, nire egin kazaberazten, eta, bueno, ordu ditan Baskari, eta eta gero, bukatuko benuke, batekin, arietikak. Eta, bendikazioak barne. bueno, igual diona egin dut, da, ortea ortea ortea berdo Kite, ez dakite amaiguzko adibide txore ama bueno, opai benka. Hau da ganxo. Aite gai. Ori non es, sa hande non izan dira kanpaina politika eta hordez berrienak egin ditu zutela eta ez dakite horren artean, ba, komentatu fun gera urtengo kurtxan zer, baina bika komentatzaren sentzuk izan dira gutxi gorabera egin ditu zutenak edo zenda justo barrentzazio berena emandizuten ekimenak. No, sentzia ni gutez e eh... Oso onak izan direla, e, gu guztaren unha bineoan, arreman unha guztaren du guztaren eta e, gualditxarrakin, zinionakin, e, jeskiberleko kosta batuz de barritu etxugu, gure albenekin, eta bueno, zaboroi esbiltu e, e, genitun, eta ya botan irukta karretara, bero bat, eta bero biztaldiak era antolatu izan eta oso ondo izan. Oso gamaia polita, ziteru e, eta bueno, e, bueno. E, komentatzeko, ezagite, aurrera ikusten dutute jarraitzea honekin, aurrera gaudan gauzioa jago ingo dituzute, gaudan piskak alditu ingo ez dute, o ikusten dutute? Ba, emendik, e, bueno, uste dugu, orain ez dut, zenei, garen naga, ez duizan e, igual, auk girei er egi kampaianek, bai gure alde tikan baina bain, kampaian politik zanera, eta beste... Zalde batzuk edo zurplari batzuk egin edo Ezkibeleko beste inbatera gideekin Egun potente bat egitea Ega ositzen ari gara Eta edo edo horrengo bukroka Eta ezango zen Segura azki gazetxe baten Deharra, eta reguaz gazetxe baten Dema Azko gara urrinakik Urrinak zindu Ekintza ezberdin batzuk Egin ditugu Horten ningu ditu ekintza cultural, cultura la berritasuna izan da hori, eh. E, el, e, irlandarekin elkartasuna, e, pelikularak eginez, filmak eginez, eh eta e, ostiralero ematen minuen e, irlandari buruzko filmak proiektu bat edo eta e, izan izan zien ixtioak, es aurten zen eh gastetzola edo Ah, ziten, beste eh, de, augetik, eh, ba, ba, e. etzilean gazteasamlarekoak ere, baina ukuniako gazte gazte batzuk, hori alde hona da guretzat, e, ustean dugu bestek gazte batzuk ere motivatuagirea gazte txe bat izateko ukuniak, baina ziten, etzol eh, ba txiki bat... Eh, Gaztelu, bo, alkatearen alkateak dauka gaztelu bat ezala eta bere eta... ere e, gintzuten gazte etxola bat ezala eta bo ha. eta azken, azken ekintza garrintzen ba, da, izan da erakusteko bai indugu okupatio simboliko izan dizum ezala eta eguna, bueno, ongi pasala, eh? jende hor da eta okupatio simboliko ki txetxo bat, bueno, ez dugu izkan, pasadira ez pues, paioak fitu, baina lasai, ez ez, ez, ez da, izan Eta, bai, jendea urbildu da, eta ikusi da, bai, indarra, indarra badagola. Eta, guk, hendaitz e, e, duela gutxi sortu dugu. Apilian egin genuen e, aurkezpen bat e, gure taldea zertzen eta hola zeltzeko pixkat. Eta, guainasi ba, gara pixkat e, gauztak antolatzen. Gure gura pixka da, e, guk kontrainformazio talde bat edo gara. Par ordan e hitzaldiak eta holako gauzak antolatzen de la forme que le numéro demandé n'est pas attribué. Antxete erratiko telefonoa oraindik ez dakizula? Iparraletik deitzen baduzu 0 bost bost beeraatzi lau zorzi hiru sei bost. Eta hegoaldetik deituez gero 00 hiru hiru bost bost bederaatzi lau zorzi hiru sei bost. <gülüyor> Nuntia el telediario La humanidad sin rumbo En voz de algún mandatario Mister Obama nortiz Presto saik erreunirse Al más alto nivel Repartamos el pastel Cada cumbre, cada cuerda Hori estanda gure repasoa Bimila eta megakoa Eta batzakit Denetarik egon da, ikustan duzu denez e, Pertxona ezberdinak, urbilagoakoak, urrunagoakoak Lagunak, ez ezagunak Ba, denetek Bai, baineko zabala izan da ez eta... Garantziziona gazteak direla, asko Aztentzako irratsa izan daba, da, garrantzizkoa da Eta hori, ere, lehen genuen kuña hortaren galdetzen duen moduan e, Eta gazteok zer gara, eta eni guztu hau frugapen bat dela biskatez Gazte izataren izakeraren definizio hori Aztentzako zer dago eta urte ukitzea dozen bat eta, eta baidela apolik ekuztu da, honetan e, izakera hortan Gauza dut direla honetan Ba, Erekitzea, herriaren garria, e, kezka edo dela e, gaztetxe baten ekudeaketar, ez? Hala da, eta bueno, ikustea badago dela, naiz eta bagian egin eh, den gazteen sormena eta pixkat, baina bueno, ikustea badago jendea jarretzen ditu lagautzak sortzen, ilusarekin lanean, eta bueno, saiatzen de, e, dela, ba, bere mezua zabaltzen, naiz eta batzuetan, beraien atzatik egon barra dagoen. Baina lagaskotan katzetaritzaren mundua baia eta el munduaz dena Bai. Maian. Bueno, por ella he ikusi duguna, espero duguzuek eregu bezala bezitu izana urte hau eta eta bueno, beste gai bati, eh hobarko diogu oraingoan, berriro gaurko goneraino etorri barko dugu. Hori da. Eta, hain zuzen ere, ba, biatuko gara orain, ba, dakizuten bezala, oz dakizuten bezala, ba, ba, dago gazte bat gazte izen, ekaizamani ego izena duena, eta ba, beratxilotziko agindua bideratua daukate. Eta, bueno, kontaktuan jarriko gara, ba, bere ezagun batekin, e, ez dakit ja da antenan dagoen. Bueno. Hau pa, Erkaitz? Hau bai, pa, Erkaitz, eguer dion. Eguer dion, e, ba, bueno, e, komenta, daitzen gindizugu, ba, piskati jakiteko, ba, kondutan hartu aste honetan egindako ekimenguziak eta bar, ba, nola dagoen Ekaitz, eta... Se nolako babesak duen astean zehar? Bai, ba, bueno, kontatu koizuelt pizka, tazea os el año anden, eta bueno, nen dinamika ja estan exactamente en momento en aurreko asteko ostiralean, uh -huh. ekaitze hori, gaur e, gorena goren urteko kondena berresentiola, o berestu baino goio, aurientza ja gal urte terriko kondena ondena jarrizuelako eta supremoa 8 urtetera igo zuen. Mm Hoietako -hmm. bi 2 urte dira kalerataso bategatik eta beste 6 urte la segoki deitate aterio. No? Ordu bueno, orduan aurreko ziralean berria jaso genuena nahiko modu espontaneo tan natural batean, bueno, lagunes ezagun eta gazte kolektibo de Bildu ginen asamblea da, eta... Eta, bueno, ba... Azte, azte honetan zea, arrodemen Los Angeleseko elizan burutu egun itxialdi... Itxialdi prestatu antolatu, eta, bueno, nola bai da, kaitzi... Ba bezailarazteko dinamika bezala, bere kasua ezagutarazi, eta... Eta, bueno, orokorrean gazteria egun, ba, jasaten ari den persekuzio politiko hau eta, eta, bueno, ba bezala. Babeza gelortzeko edo Elburu horrikin mm -hmm. Eta oize, oso, oso aste Oparoa ari da, ari da izaten Babeza eta bueno Bizita Asko ari gara jasotzen Hemen kriston saltsa Sortu dugu beli izan Eta eta bueno ia oso, oso lan emankorra eta Eta bueno Unki ere Izaten ari dela azteago eta, Eta, bueno, etxandakoa, ba, atxo, atxo zo egun gogorra izan zen, atxo jakin genu helako audientzea natsionala, gori, atxilotzeko agindua eman zuela, atxo bat uh -huh. eta, bueno, egia esan da momentu, hau ah, eta, nire braen nahiko ikututa gaude, ba, ba oso fresko da berria, eta, eta oso, bueno, kolpe gogorra izan zela, zelako atxokoa, eta... Bai, orientazioan igual, ez? E, behin ja berrestu dutela, ez? Ba, kezkatuak eta bar. Bai, bai, ala, Alexander, bueno, no la bait espero, espero que nesaken ba beste urratbatzen, baina baina ala ere hori. Esan duan moduan aste honetan hemen bizi izandugun intentsitatea eta eta kontu hori borroka honek hartzen ari zendimentzioa ikusita, ba bueno, Criston, Criston Giroa hasieron asterosanzar eta eta txoko oso oso golpe gogorra eta bai orduzti ba tentsio tentsio handia baina ez uzakizulako nola jokatu ber dute se pausaan barrituzten baina bueno go sayatu za, gara normaltasunez jarraitzen eta eta bueno batuz ere gaurko gaur gaurraldiko 7:30etarako deituta da daukagun man, mobilizazioa manifestazioa mantentzen eta eta pizka gure dinamika aurrera da maten. Uh -huh. e, hemen ikusten den moduan, eh? antolaketa oso nahi izan da, ez? Azte osoan eh, ba, egin, antolatu duzute ez ozer momentu ero, eta galdetzea babesa jaso zutela esan duzute, ze, ze babes izan da zehazki edo eragila, edo... Ba, pizka, denetarik izan da, antolatu... Ba, Aztelenean sartu ginen elizara eta zehartetik aurre da pizkaten egun bakoita sektore sozial bati edo e, sektore sozialka edo banatu ditugu eta bueno, pizkatenetari gehon da. hasita ba, errepresaliatu edo jasarpen politikoa sufretoten orbanako eta eta giletati, herri mugimendua, gazten mugimendua, sortza iak, abezlari, bertsolari eta kulturarloko bizita esente jaso genituen ostegunean, atxo porretzen visita izan genuen ere eta bueno, gaurrazken gaur eguna izan ba, sindikatuak eta alderdi politikoen visita jasoitugu eta bueno, bizita ofizial edo eta bai, bai, maila pertsonalean norbanako askoren babesa eta txikimendua jaso ba, bueno, izan dugu dinamika honi edo potentzia emateko eta gero kontestu politikoari dagokionez e, akigo egoera berezia da ez, e, bildu sortua mai urreta ez, kontestu hori gulertua e, zein da zueken batendu zuten irakorketa politikoa atxiloketa ganein inguruan ba ba bueno eta, eta malez hori eta, eta oraindik atxoko kolpearen bueno, egozol beruarekin edo jarraituta baina baina bait salatzen ari ginen salatzen ginen egoerari kokerrena ba berreztu eindu batzoko atxoko berriak eta eta bueno horrek erakusten du ba, gauza batzu ez direla aldatzen eta eta estatua pues baduela ba bere makinaria osoa martxan atxore atzore atorei ikusi genuen hola urrengo larun bateko bilboko maniko Pues bueno, debekua debe edo Baldintzagarri dituen audientzia nasionalak eta nolabaita constatazio bat, esgu salatzenati gabe nego era ego era, pues bueno, edo horren horren eta horren mantentzea eta nolabait ba oraingo hori hori aldatzeko inolako borondaterik ez aukala esatua eta eta bueno, herripresioa biderkatzen ez du einea Ola bueno, ze mantenduko dela ematen du hori no? da bintza Uemen bizizan duguna eta egiten dugun konstatazioa ba. Eta, bueno, ikusten dugu ja, ba, gaur e, bukatzeko aduzutela ez, Eta azkenean e, mobilizazio ba, erraldoi batekin edo amaitu nahi duzutela e, Gasteizena Bai, bai ala da, Beraz. bai gaur Hori bai? da jaldia e, zabatzeko E, az, ezagitzera barratoko zenuke ja, ama e, hori, amaitzen joteko kusten hori hendikan borroka amaitu ez dela, eta eta ezagite, hemen hendikan deialdi konkreturen bat e, bideratu nahi duzun Bueno, ba, ba gogoratzea hori gaur atxaldeko atxaldeko manifa erdaldoi hori hemen di gelizatik atxaldeko saspiretan aterako dena hori uh -huh. ba, eta huli hortzen dugula atxilotzea aginduaren oskean Hora bueno, hindi garrantzik gehiago duela, eta, eta, bueno, mendika horrela pues, jarraituko dugula, entzaitzen kasuari buitza ematen eta bada etxalarazten. Bale, ba, eskerrik, ba, eskerrik asko harkaitz, eta animo. Bale, ba, mi eskia zuai. Baina, jo. rata inmunda animal rastrero escoria de la vida de porque ahí el... el... bueno va a adornar con tu disqueta en antena no anda ere está bueno va entonces usted ratas agola ya la hay ahora y me han tu en parra casi me arranca la mano bueno va escribe que su tajita Eta, bueno, bat, rataz dugu rataz, eta norrerin bango dugu rataz... Errega di. <risa> <risa> se se errege? Onjarri biko erregea? <risa> Onjarri biko dugu, eta eh? keo, eta eh, keo. E, zabe, eske... Que... Gineen galdituak ibinkarekin itzegiteko, eta ez dugu hartu telefonoa, behin berriro, azkoetan hartu ze guau, eta bestari gabe, pues horiek gaitu garela berriro onjarriko asamlo da ninguran... Jakin gabe, jakin beharrekoa binean bueno, Beste batean Lortuko dugu, beste norretekin hitz Barregaren txako ratas eta Sartzen dugu abez <tipen> Eta bueno, ya ordua iristen ari da, orteza reguna, ya denetik izan dugu gaur, ere? Zaitpatu beharra dago. Eta bueno, ya hasta git, ya mar, mar bat minuto geldinazizkigu saia bukatzeko, eta bueno, zaitzarek eitu nahi duzun dornako. Ez que gainera hori. a ver si se nos anima dornako. Mariano, Mariano, Mariano Bien, Va <tos> donago que sonate, siguen, es que está aquí, la es la que... La está aquí ni ser chanja. Le dejar entrar. No montajaleo para no cobrar. Hay muchachabala de todos los colores. Es como en el campo cuando salen todas las flores. Mariano, Mariano, Mariano. Es unos es es Mariano Rentchowa. Ba, hori. Ba bueno, ja saia bukatzeko gogorrazi bilatzenari gara kolaboratzaileak lehen aipatutako guztirekin gogoak izatea, pazientea gizatea, hankasko sartzea bueno, Hori ez gu, sartzen dituko reanka sartzen dugu. Pe hori kolaboratzaile izateko gogoa badu zute ba, txetaminroa jamailiera meia bihaltzeko, kontaktua gartzeko. Eta baita ere gogara zi, hori ba, presoen aldeko brindisa dela aurortu bat erritan e, San Juan Plazan. San Juan Plazan dela uste dute. Eh? Beraz, e, gerturetu zaitezte eta presoen alde topa egingo dugu. Eta bestari gabeztakit urte zorion txua topa, galditzen bueno, dena, eta urte berri ongi hasi dezazutela. Beintzat inorrekin aserratu gabe. de provincias a la capital y aunque soy de pueblo tampoco me va mal me meto en el metro voy mal otro lado no sé si son él soy yo que estoy con siento que me miran todo con del timo las estampita para que haga el primo y se queden con la guita no tiene vergüenza de ser provinciano con tanto moderno y tanto marciano lejos de su gente y de su familia se pone contento cuando viene a un paisano provincias a la capital y aunque soy de pueblo tampoco me va mal ¡Ay, la, la puta, ¡Ro! ¡Te ¿eh? cuidan, chachos! Chacho. Bueno, Emen jarraitzen dugu arendikan, ordu itarako denbora eginez Bazkaltzeko ordua ya, iristeko amorruan Tripak ere soinua egiten dizkigu, neri baintzat-baintzat Baintzat-baintzat, toma bi aldiz berdina Eta, bueno, ez dakit, ya, urtezara, urte berria iristen ari dela Ez dakit eskatuko duzuten zuek Gu baintzat, espero dugu errepresioa gelditzea Ez dela gutxi eskatzeare, ere hartu hartuta gaina hitzen egoera Besteain bat gazten egoera, nafarra buena, Eta, bueno, da, inguruan ibilideitezken gazten egoera ere que este aneguera cuando da ere, ba, baina berri hobeak espero ditugu urte berrian, neiz eta bilatu egin bar diren, ze inorrek ez du zero baritu. Está bueno, Mariano, pousa botako digo, venga, Mariano, bota. Ni. Bai zu. No es que es agit. Eh, Bo bueno. Vota. Sí, sí, sí. Mariano, vota. Eso, un buen apocalipsis Que va sin dora ya, no? <risa> <Lo sé. risa> Kaos en el mundo Orida. Muerte en el Y en la teca <risa> <Or, risa> Ta bueno Zer? Ishi Ishi, zeix Bueno, Mariano Haida berexeu particular egiten <risa> Jaxzen du volumena eta ematen batentu gaudela bakarrik izketan, baina ez gode Mariano erikin izketan Hori ere kontutan hartu. Ta bueno, ya bukatzen dugu sí. Zayua, Beraz, ongi bildi urtea Ta kontuz gauean de la receta Ya está, ya, sonríe por lo menos Me estoy quitando que no Me estoy quitando sí cojones? Solamente me tomo envenuando Me estoy quitando Mira Me estoy quitando que sí Solamente me Quitano, no me lo creo. Está quitano, vos creélo Solamente, Solamente me pongo en vez cuando. Me estoy quitando, le ré. Estoy quitando Solamente me pongo en vez cuando. Resacantzi iratia pistu egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goi zeroko bita emina. Eraikiz sortuz zabalduz, gazteok gure egina. Badauk agunez mugimendua, kemenago goa grina, aurrera antxeta mina. Txetamina, darun bat goitzeko, vitamina. Txarun bat eguerdiro, amabitatik ordu bietara. Entzunez azu, aze! Antxeta irratia, larogaitamar.bos Antxeta irratia, larogaitamar.bos